Так говорив він, і всі у глибокім сиділи мовчанні. Тільки один Алкіной у відповідь мовив до нього. Гостю, нічого для нас неприємного ти не говориш. Ти захотів лише доблесть властиву тобі показати в гніві на мужа цього, що образив тебе у зібранні як не посмів би ніхто із людей зневажать твою доблесть, в кого є розум, хто здатний доречне промовити слово. Тільки й моєї мови послухай, щоб іншим героям міг ти усе розказати в той час, як у власному домі. Учту справлятимеш разом своєю дружиною і дітьми». Щоб спогадав тоді й доблесті наші, В яких відзначитись, Зев здарував нам не раз ще Із батьківських днів стародавніх. В нас ні борців нема, Видатних, ні бійців навкулачки. В гонах ми спритні за те, І мореплавці найкращі у світі. Любимо завжди ми учти, З кефарою, співи й танці, теплі купелі і ложе, м'яке, свіжозмінені шати. Та підійдіть, но уміння своє покажіть нам найкращі танцівники-феакійці, щоб гість наш, додому вернувшись, друзям своїм розповів, наскільки за інших ми вищі і в мореплавстві, і в гонах швидких, і в співах, і в танці. Та побіжіть, но хто будь, принесіть дзвінкострунну формінгу для Демодока. Вона десь у нашому домі лишилась. Так Алкіной боговидний промовив, і зараз окличник встав, щоб формінгу дзвінку принести сюди з дому державця. Дев'ять тоді розпорядників, обраних споміж народу, теж підвелися, щоб все влаштувати. До змагання належне, грунту рівняли вони і розширили площу навколо. Швидко окличник вернувся і приніс дзвінкострунну формінгу для демодока, і той на середину вийшов. Довкола ж юні зібралися хлопці, досвідчені в танцях добірних і почали тупотіти на рівній площадці, мелькання, ніг споглядаючи їхніх, в душі Одісей дивувався. От під формінгу почав димодок причудової пісні про Афродіту Заквічену, що із Ареєм кохалась. Як вони в домі Гефеста Уперше з'єднались таємно В любощах, як їй Дарунки приносив Арей, як безчестив Ложе Гефеста державця. Цю звістку Приніс йому зразу Гелій. Побачив він їх У обіймах палкого кохання. Щойно Гефестових вух Доторкнулася звістка Болюча. В кузню свою Він пішов злу думку плекаючи в серці, і на колоді ковадло поставивши викував пута, він нерозривній, незламній, щоб кожного міцно тримали. Хитро зробивши цю вигадку, і дуже лихий на арея, в спальню свою він пішов, де любе їх ложе стояло. Путами ніжки його він навколо обвинув старанно, Потім зі стелі ще сіті тонкі він із сволока звісив, мов, павутиння легке, ніхто їх побачить, не міг би, навіть безсмертні боги так майстерно те скував він. А заснувавши підступно кругложа усі свої сіті, вдав, ніби в Лемнос іде у пригарно збудоване місто, що із усіх йому міст на землі цій було найлюбіше. Був не сліпий, того ж давши і арей золотавим повіддям. Щойно із дому Гефест одлучився. Митець славнозвісний зразу ж пішов до Гефеста, славетного він у домівку. Спраглий жагою в коханні обнять китерею квітчану. Та ж від кроніона батька могутнього щойно вернувшись, Дома сиділа сама, а він, увійшовши в господу, взяв Афродіту за руку, назвав на ім'я і промовив «Ляжмо, спочить, моя Люба, зажиймо, розкошів кохання. Тома ж Гефеста нема, десь, видно, давно він в дорозі. До Сінтіян дикомовних на Лемнос, напевно, подався».